Kantuetako bat Unai Duzki suria da, hori uh, kantuko testu geienak uh, gukidatzi ditugu, edo Unaik, uh, zehazkiago, e, baina badira ere testu zahak batzuk, pixkat uh, apalean ahtetik ateran ahi izan ditugunak, aspaldiko uh, testu batzuk, eta Unai Duzki suria horietako bat da, eta hori um, autatu dugu diskoari izena emateko. Unai Duzki arte Bailen diskoa 2000 eta bostean atera ginoen bai, Amairu urte pasatu dira, amalau ere kasik Agazoia izan da, posible zela beste igabe Zego urteak pasatu ditugu erratena Berba, urtean atsemanen dugu, tarte hori Eta ez, ta urtean da eta bai, ez Eta urtean ja, lohtu dugu Bailen diskoa Nik uste dut, eh, diskoan behintzat agertzen dena, eh, nere ustez, ez da giten tzuleak sentituko duten, baina eh, gaten duzu haotsek bidea indutela, baina guk ere, bahne bidea izan dugu, eta horrek eraman gaitu biskat eh, kantuak beste manera batera pentsatzera, eta hori duan, eh, bozak dira beti aintzinean, hori zehu, baina... Eh, Ez beti laubozak inmandugu, pixkat behar bat okigeiago bakoitzari eta instrumentuak ere pixkat ezberdin sartu ditugu. Eta grabaketan berean adibidez, lauek baterak grabatu dugu ez dugu egin bakoitzak askoarekin bakarka. Lau hauetsak baterak grabatu ditugu, pixkat berotasun gehiago emateko sedearekin. Egia da diskoaren lehen sedea zela, disko hori bera esistitzea. Nunbait, kantu horiek, nunbait idatziak izatea, eta hemendik urte batzutara, hor egotea, gure lanaren fruitu zerbait izatea. Um, gero badakigu oraindik gure egutegiak nahiko beteak direla eta orduan nahiago izan dugu Erabaki behera Euskal Ejiko toki batzuetan saiatuz pixkat gukuntzen uh, lau toki hautatzea lau kontzertu horiek egitea guk nahi maite dugun maneraan eta ongi efan parte hartuz eta, eta gero bai parentesiatxo hori uh, iztea printzipioz. Ara, bai diskoa baiusopopeko ekina teratzen dugu, beraz, normalden bezala, lehen aurkezpen kontzertua haientzat edo iten dugu, sara. <safe> Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika